Noszter. Ne félj semmit, Sanyikám, nem harap, bátorította az öccsét Imre, amikor a minisztérium lépcsőházában megálltak az örök mozgó felvonó ajtajában. Ebben mentében kell beleszállni, majd mindjárt megmutatom. Sándor, aki a reggeli vonattal érkezett, fölbígyeztet szájjal nézett a fülke után, kis és mert odahaza náluk ilyen szerkezetet nem használtak. De ugyanakkor gyanakodva is, mert az efféle városi találmányokban bízott, is nem is. No – Na most! – mondta Imre. – Vigyázz, hogy egyszerre lépjünk! Emergették a lábukat. A fülke lassan lebegve jött föl az aknából, de már volt két utasa. Két csinos nő. Oly mozdulatlanok, mint egy-egy szobor. – Áj! – mondta Imre, és könyökön fogta az öccsét. – Csak kettőnek szabad betne utazni! – a két nő már majdnem egy vonalba került a két fiatal emberrel. Az zömök borsózölt borsó zöld kardigánt viselte, de a blúzán nyitva maradt két üveggomb. Ennél fogva felülről némi belátás kínálkozott a blúz kivágásba, erős, anyásan domborodó, büszke két mellének halmai közé. Miközben felemelkedett a két férfi előtt, a következőket lehetett hallani. Maga azt hiszi, kérdeztem tőle, hogy én is olyan vagyok, mint a többiek. Hát először is köpje ki azt az almacsutkát, ha velem beszél másodszor pedig. Az utitásnő, aki aprókat biccentve jóváhagyóan hallgatta, másféle szépség volt. Amerikai szemüveget viselt, nylon szintén amerikait. Kisportolt hajlékony testén oly arányosan hullámoztak a homorulatok és domborulatok, mint egy etruszk vázán. Harisnyát nem viselt? és felemelkedtében a két férfi tekintet felkúszott karcsú lábikráján, és mikor a felvonó kellő magasságba ért besiklott a szoknyája alá is. Utána összenéztek, hunyorítottak. Barátom, mondta Sándor lelkesülten, itt volt valami, barátom. Csodásak a pestinök, jegyezte meg Imre beavatottan, de én nem szólok semmit, majd meglátod. Na, készülj! Jött a lift. Csak hogy ebbe a fülkébe sem lehetett beszállni, mert megint volt benne két nő. Imre intőn hunyorított. Sándor visszahunyorított, de aztán elkomolyodott az arca. Megnézte az egyik nőt, aki borsózölt kardigánt és rakott szoknyát viselt. Megnézte a másikat, aki nejlon és búvár szemüveget. Hallotta, hogy a kardigános mit beszél. Maga azt hiszi, kérdeztem tőle, hogy én is olyan vagyok, mint a többiek? Hát először is köpje ki azt az alma csutkát, ha velem beszél másodszor pedig. A másik rá, -rá és úgy állt, hogy be lehetett pillantani a szoknyája alá. De Sándor nem nézett a szoknyája alá, hanem a bátyához hajolt. – Ez most ugyanaz a két nő? – érdeklődött. – Háh! Imre mosolygott a járatlanságán, és elmagyarázta neki az örök mozgó működését. Hosszú percekig kellene várni, míg ugyanaz a fülke megint elibük kerülne, föltéve, hogy az utasok benne maradtak, ami viszont képtelenség. – Na, most! – mondta hirtelen, és intett, hogy szálljanak be. – Maga azt hiszi, hogy én is olyan vagyok, mint a többiek? – magyarázta a fülkében egy borsó -zöld kardigános nő egy napszemüvegesnek. – Hát először is köpje ki ezt az almacsutkát, ha velem beszél másodszor pedig – Nem értem, – mondta Sándor. – Mit nem értesz, Sanyikám? – Írtóra egyformák ezek a pestinök. – Istenek! – hunyorított Imre, és hozzátette. – De én nem szólok, majd meglátod? Amikor a következő fülke felbukkant az aknából, Sándor belebámult, aztán megtörölte verejtékező homlokát, és így szólt. – Nem menjünk, inkább gyalog. – Mi az, meghiettél a liftől, nevetett Imre. – Úgy sincs benne hely – mondta Sándor. – Nem bánom, menjünk – nyugodott bele Imre, és csak ráhúnyorgott a két nőre, akik lassan emelkedtek fölfelé, és csinosak voltak, és mozdulatlanok, mint két baba.